El s-a descoperit poporului israelit ca mesia smerit și pătimitor, ca mesia liniștit și blând, care trestia frântă nu o va zdrobi și feștirea care fumegă nu o va stinge. Iubiți credincioși! Aceste cuvinte ale profetului Isaia, care se referă și la sărbătoarea de astăzi, în sensul în care Mântuitorul Iisus Hristos vine și intră în Ierusalim într-un mod neașteptat. De ce? Pentru că intrarea pe care noi o numim de obicei, intrarea triunfală a Mântuitorului în Ierusalim, nu este nici de cum triunfală după felul în care gândim noi. Manifestarea mulțimii este asemenea celei destinate întâmpinării unui rege victorios. Și vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu refuză această manifestare. Dar în același timp, Mântuitorul Iisus Hristos ne dăruiește și o interpretare a acestei manifestări. Adică, dacă nu pentru cei de atunci, pentru cei care vor citi mai târziu această Evanghelie, vedem un lucru care trebuie să ne surprindă și anume. Un împărat ar trebui să intre pe un cal frumos. Călare pe un cal frumos. Deci, un rege victorios și puternic ar trebui să intre pe un cal frumos, falnic. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, intră călare pe Fiul Asinei, Adică pe un măgăruș. Pe Fiul, cum spune profetul, Fiul Celei de subjur ca și când ar spune, da, rege, primesc, dar nu rege cum gândiți voi, ci rege cum gândesc eu. Împărat, da, primesc, dar nu împărat cum gândiți voi, ci împărat cum gândesc eu. Și mai ales, cum gândește Tatăl meu. La fel, ungerea Mântuitorului Iisus Hristos, de către Maria la cina, la sora lui Lazar, de către sora lui Lazar, cu mir de nard, de mare preț, care precede intrarea în Ierusalim, trimite într-un fel la ungerea regilor, la ungerea împăraților. Dar pe de altă parte, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu asociază această ungere cu ungerea sa ca împărat, ci ce spune? spune că ungerea aceasta este spre moartea sa. Arătând prin această diferența radicală dintre ceea ce gândește lumea și rânduiala lui Dumnezeu. Deci, mulțimea găsise argumente să-și actualizeze speranța mesianică, gândind însă la această speranță mesianică în termeni lumești. Mai întâi, ei voia un Rege Pământesc, un Rege care să elibereze poporul evreu din nesfârșitele captivități și să întemeieze domnia acestuia asupra celorlalte neamuri. Dar Mântuitorul Hristos, vedem că le sugerează, discret, în un înțeles care este total diferit față de ceea ce gândeau ei. În același timp trebuie să spunem că la această participare a Mântuitorului Isus Hristos în Betania când Maria cu acel alabastru cu mir unge pe Mântuitorul Isus Hristos și șterge picioarele Lui cu părul capului ei, acest gest, vedem că este interpretat de Iuda, ca un gest de risipă. Așa cum ni se întâmplă și nouă astăzi. Mai bine s-ar fi vândut mirul acesta și cu banii care s-ar fi obținut după el, s-ar fi dat săracilor. Dar, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos spune pe săraci pururea îi aveți cu voi. Dar pe mine nu. Pentru că știa ceva să urmeze. Și în această spusă a lui Iuda, Evanghelia explică. facea acest lucru nu pentru că îl durea. Îl durea pentru săraci. Adică îl durea această povară a sărăciei celorlalți. Și pentru că era fur și având punga deseori fura. Iuda. Și acum, dacă ar fi să actualizăm, ia să ne amintim noi ce s-a întâmplat în secolul trecut. Când tot așa, rob cu rob să ne unim. Era un slogan, hai la lupta cea mare, rob cu rob să ne unim. În realitate însă ce am văzut? Am văzut că tocmai cei săraci, tocmai cei neputincioși au fost condamnați, au fost uneori omorâți, fără drept de apel, în numele unor pretinse drepturi ale săracilor. Aceasta este de fapt viclenia diavolului și în același timp această viclenie pe care a strecurat-o lui Iuda. Pentru că și cei care vorbeau în numele săracilor nu i dura atât de mult de săraci. Pentru că și ideologii doctrinelor ateiste care spuneau că vor să care urmăreau emanciparea celor săraci, de fapt ei nu iubeau pe oameni. Nu iubeau pe săraci. Nu iubeau, de ce? Pentru că Iubirea față de săraci este, de fapt, o virtute profundă. Este o virtute dumnezeiască, pentru că iubirea coboară de la Dumnezeu și numai El ne învață cum trebuie să iubim pe oameni cu adevărat. De asemenea, în această Sfântă Evanghelie trebuie să spunem că nici atitudinea mulțimii nu este foarte unitară la intrarea în Ierusalim. Și Sfânta Evanghelie după Ioan, care s-a citit astăzi, ne spune că mulțimea se adunase foarte multă pentru a-l vedea pe Lazar, cel înviat din morți. Și dincolo de această prezentare Sfântul Evanghelist Ioan invocă semne evidente care trimit la condiția regală a Mântuitorului Isus Hristos, care într-un mod paradoxal avea să fie inaugurată prin moarte. Cum adică? O împărăție care avea să fie inaugurată prin moarte. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, iată, ne surprinde. De ce? Pentru că intrarea sa în Ierusalim este o intrare smerită. Pentru că intrarea sa în Ierusalim nu are nimic Triunfal după modelul lumii acesteia. Intrarea sa în Ierusalim are toată smerenia. Mansula Sinei, privirea care este o privire, o privire lăuntrică. o privire care vede dincolo de toată această manifestare triunfală, vede un lucru esențial. Și anume vede tristețea săptămânii Sfintelor Pătimiri. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos de bună seamă știa ce se va întâmpla în Ierusalim. Pentru că știa de vânzarea lui Iuda. Știa că aceeași mulțime care acum striga să Fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, aceeași mulțime se va schimba. În superficialitatea sa, omul se schimbă foarte repede. De la sublim la ridicol, nu este decât un pas. Adică de la osana fiului David, până la răstignește îl răstignește -l, nu este decât un singur pas. Și aceasta ne arată firea ușurălnică a omului, care nu este așezat în calea spre Dumnezeu. Mântuitorul așadar ne surprinde. Logica omenească este biruită. Așteptarea oamenilor este, este pe undeva uh, lăsată în urmă, deoarece El biruiește lăsându-se biruit cum spune Sfântul Apostol Pavel în textul de ce face Dumnezeu cu puterea? Se leabădă de, de putere și se smerește chide un ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci, biruiește lăsându-se biruit. El va birui moartea cu moartea. Adică, spunem noi, într-o parul învierii, cu moartea premoarte călcând. Acesta, deci, este semnul împărăției absolute. Deci, împărăția înseamnă stăpânire absolută. Mântuitorul Iisus Hristos vine să întemeieze, să reașeze împărăția absolută a Lui Dumnezeu în lume. Și ce înseamnă această reașezare a împărăției Lui Dumnezeu în lume? Forțele care sunt împotriva împărăției Lui Dumnezeu erau forțele răului. Și atunci, și astăzi. Indiferent sub ce formă se manifestau, adică păcat, idolatrie, diavol și în cele din urmă moartea, care este efectul înclinării spero a omenirii, adică acestei înclinații, acestei opțiuni contrare lui Dumnezeu, pe care omul o face în mod liber prin păcat. Deci lui Iisus Hristos biluiește moartea vin din morți, spune Sfântul Apostol Pavel, și așezându-L de-a dreapta sa într-un cele cerești, mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia, și decât toate numele care, tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor și pe toate acestea le-a supus sub picioarele Lui. Deci nu este vorba aici numai despre biruința propriei morți ci despre biruința morții ca fenomen pentru întreaga lume. De ce? Pentru că în moartea Mântuitorului Isus Hristos și în biruința morții de către Hristos, omenirea din primește darul extraordinar și acest dar se manifestă că omul însuși poate să treacă prin moarte la viață. Aceasta este Marea Taină. Moartea de care toți ne temem el o transformă în poartă spre viață. O transformă în Paște și în trecere. Spre viața veșnică. Deci acest lucru este, să zicem, tema centrală a credinței noastre. Cu moartea, premoarte, călcând. Deci, piatra dezminteală a multora dintre noi păcătoși care ne dorim așa cum știm, precum contemporanii Mântuitorului Isus Hristos. Adică ne dorim un Dumnezeu care să ne împlinească dorințele pământești, de mărire, de stăpânire, care să ne ajute să împlinim idealurile lumești, sociale, politice, profesionale. Ori tocmai această așteptare a noastră nu este împlinită de Mântuitorului Isus Hristos. De aici pe undeva și indignarea poporului. De aici pe undeva și trădarea lui Iuda. Noi te așteptăm să faci ceea ce vrem noi, adică după logica noastră păcătoasă, omenească. Or, lui Iisus Hristos, dezvăluie o altă logică. O logică a smerenii dumnezeiești, care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, merge până la moartea pe cruce. Merge până la această asumare a neputinței tuturor celor care sunt declarați neputincioși și care devin victime ale celor care temporar cred că au putere absolută asupra destinelor omenești. Vedem așadar, pe de o parte, la intrarea în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos. Oamenii sunt foarte entuziasmați dar peste câteva zile, probabil că aceiași oameni care veneau în pederinaj la Paștele Evresc vor striga, vom auzi la denile din săptămâna mare strigătul răstignește, răstignește în Evanghelie pe care mulțimea l-a strigat în sinedriu. Cum ar trebui noi să înțelegem astăzi? Lumea nu s-a schimbat prea mult, să știți. Firea omenească, după cum vedem, este foarte inconsecventă. Ea balansează între entuziasme contrare, trecând ușor de la o extremă la alta, nu vedeți? Mă gândeam de la toamnă, De la entuziasmul acela extraordinar, când Dumnezeu a dăruit o vreme atât de frumoasă, o vreme atât de frumoasă la pelerinajul de Sfântul Dimitrie Basarabov, Ați văzut imediat, biserica a ajuns să fie, după acel eveniment tragic, biserica a ajuns să fie scuipată și batjocorită. Deci, firea omenească este ușurelnică, balansează. Mulțimea este formată din, din păcate, din indivizi ușurelnici. Superficiale. Suntem noi, de fapt. Nu vei vedea oameni cu personalitate, cu o condiție socială mai profundă, adăugându-se unei mulțimi spontane curioase. De aceea, mulțimea poate fi ușor entuziasmată într-o direcție, iar peste o clipă la fel de ușor poate fi întors acel entuziasm în direcția contrară. Instabilitatea, nestatornicia sunt caracteristice ale firei umane căzute, și, din păcate, sunt caracteristicile noastre, ale celor care ne recunoaștem păcătoși. Neputința omului de a cuprinde, deci, înțelesurile adânci ale lucrurilor. Deci, așa cum spuneam, un lucru este istoria și altul este înțelegerea istoriei. Adică înțelegerea și participarea la istorie au fost și rămân în continuare niște subiecte foarte greu de stăpânit și de înțeles. Unei se entuziasmează ușuratic și frivol, alții înțeleg că se întâmplă ceva foarte adânc, discret și foarte măreț care le scapă. Primii se entuzia entuziasmează ușor și prea la suprafață de o imagine lumească pe care o confundau cu un mers obișnuit al lucrurilor și vedem că un personaj foarte important, care face fapte minunate, iată, vine în Ierusalim, și foarte probabil că venind în Ierusalim va pune mâna pe putere, va deveni regile lor și va restaura libertatea, suveranitatea poporului care la vremea afla la vremea aceea sub Imperiul Roman. Așa gândeau. Dar Mântuitorul lui Isus Hristos, prin gesturile sale, prin discreția sa, prin umilința de a intra ca împărat pe un asim, prin ungerea de către Maria, vedem că a altceva, pătimirile și moartea sa, evenimente de o profunzime deosebite care scapă oamenii. Același lucru se întâmplă și cu noi astăzi. Astăzi îl întâmpinăm pe Hristos, având înțelesul adânc al lucrurilor, așa cum... Da, avem în Sfânta Evanghelie, cum ne-au învățat Sfinții Părinți, dar acum ne este cunoscută dezlegarea acestor taine, care în vremea aceea pluteau în jurul persoanei Mântuitorului Isus Hristos. Dar, în ciuda acestui fapt, nu suntem siguri că majoritatea dintre noi suntem pătrunși de profunzimea lucrurilor. Mă tem că această ușurătate a firii noastre, această lipsă a seriozității ne ține tot la suprafața lucrurilor. Deci, problema esențială este că oamenii sunt dispuși să rămână la suprafața lucrurilor. Nu vedeți? Astăzi toate tainele, toate lucrurile profunde care țin de viața profundă, se tinde să fie superficializate. Toate nuanțele credinței cele adevărate, toate nuanțele credinței cele adevărate, se tinde să fie înlăturate și se spune că am putea, la un moment dat, să ajunge la o unitate exterioară de suprafață, care noi așa ne-ar mulțumi pe toți. Ori Sfânta Evanghelie și Sfinții părinți ai Bisericii ne arată că taina vieții, taina morții și taina vieții, taina împărăției lui Dumnezeu, este o problemă mult prea serioasă pe care noi să o expediem într-o viață ușuratică, într-o viață ușurenică, În această, această a noastră, într-un malaxor social care nu duce nicăieri în această automulțumire a noastră, că dacă de dimineață până seara alergăm într-o bezmeticială de care nu ne dăm seama, ne-am făcut datorie. Însă, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă spre o altă ordine, spre o altă rânduiană. Începe așadar, pentru oamenii păcătoși, o dezamăgire. Mântuitorul Iisus Hristos, adresându-se în această săptămână fariseilor și cărturarilor, îi numește morminte vănuite. Îi numește morminte vănuite care pe dinăuntru sunt putreziciune, dar pe din afară, nu așa, sunt vopsite, sunt aranjate. De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos Vestește Ierusalimului că nu va rămâne piatră pe piatră. Și de fapt, aceasta este condiția fiecărui împărății lumești. Pentru că se știe, Ierusalimul, în anul 49-50, a fost ras de pe fața Pământului. Romanii au distrus Ierusalimul și au arat pur și simplu suprafața Ierusalimului pentru a se pierde orice urmă. Și-a înființat în locul Ierusalimului o cetate numită Elia Capitolina. Chiar dacă după aceea, chiar dacă după aceea s-a căutat să se reconstituie toate acele religii ale trecutului. De aceea, iubiții mei, toți cei care astăzi cred că Biserica are un rol doar eminamente social sau cultural să înșeală. Uh, sunt foarte mulți care ne consolează și pe noi, preoții. Și acest lucru se întâmpla și în perioada comunistă. Ei, zice, biserica, totuși, uh, este cea care a născut o școală, s-a născut școala în tindea bisericii. E adevărat. Și biserica poate să se implice social. Este adevărat. Dar nimeni nu înțelege că biserica Trebuie să dea lumii acestea o rațiune care este mai presus de toate aceste lucruri. Adică să-i pe oameni alfabetul. Da, este foarte bine. Să dea de mâncare sărașilor, este foarte bine. Dar biserica trebuie să dăruiască ceea ce nimeni nu poate să dăruiască pe acest pământ. Biserica trebuie să dăruiască această certitudine să împărtășească acel, acest adevăr al învierii Mântuitorului Iisus Hristos într-o istorie reală, într-o istorie concretă, singurul argument, cum spune Sfântul Apostol Pavel, care ne justifică pe noi să propovăduim cuvântul Evangheliei sale. Spune Sfântul Apostol Pavel foarte bine. Cine și-a pus nădejdea în Hristos numai pentru lumea aceasta este mai vrednic de plâns? decât cel din urmă dintre oameni. Că dacă Hristos n-a înviat zadarnică, este credința voastră zadarnică și-i noastră. Se găsesc foarte mulți interpreți astăzi a Evangheliei. Se găsesc foarte mulți folcloriști care interpretează într-un stil tradițional săptămâna patimilor cu toate aceste ritualuri care amintesc uneori de păgânism. Dar lucrul esențial, ubiții mei, este ca Biserica să vă așeze, să ne așeze pe fiecare dintre noi, pe această cale, să fim așezați, să simțim cu adevărat învierea Mântuitorului Isus Hristos și să simțim cu adevărat că moartea pe care o purtăm în noi, pe care o avem încă de la naștere în noi, o purtăm în noi ca, o, ca un paște. O purtăm în noi ca o trecere o purtăm în noi ca o ușă prin care intrăm spre viața veșnică. Că viața aceasta este mai presus de mâncare și de băutură. Că viața aceasta nu este doar o simplă supraviețuire, că noi nu suntem chemați să supraviețuim. Pentru că Paștile nostru ne cheamă Mântuitorului Iisus Hristos să ne aducem aminte că în această lume în această istorie suntem doar peregrini, că suntem pelerini. Vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos, în timpul vieții sale, călătorește la Ierusalim și de data aceasta călătorește la Ierusalim și intră și dă mesajul. Vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Lepădați-vă mintea aceea păcătoasă, lumească, împătimită și înțelegeți că în Împărăția Lui Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, este în lăuntrul vostru. Că acolo Mântuitorul Iisus Hristos încearcă să intre. Spune el, iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide, voi intra la el și voi cine împreună cu el și el cu mine. La această ușă, de fapt, bate Mântuitorul Iisus Hristos și ne surprinde pe toți. Pentru că în săptămâna patimilor, Sfintelor Pătimiri, vom vedea până și ucenicii săi la un moment dat și le acest lucru, în loc să fie preocupați de împărăția aceasta la că vedem pe fiul Lui vedem la un moment dat cerând ce? Unul să stea de-a dreapta și altul de-a stânga în împărăție. Și Mântuitorul Iisus Hristos le spune foarte clar. Nu știți ce cereți. A ști să ceri de la Dumnezeu a ști să-i cer lui Dumnezeu, facă-se voia ta, facă-se voia ta, cum rostim noi în rugăciunea domnească, este un mare dar, iubiții mei. Este un mare dar care se pogoară la noi în voința noastră prin zmerenie. Prin această zmerenie, când spunem noi în Sfânta Liturgie, într de rugăciuni pătrunzătoare, ție, ți încredințăm toată viața noastră, nu este puțin lucru aceasta. Dar pentru a încredința, trebuie să avem o luptă mai întâi cu prejudecățile lumii acesteia. Cu prejudecățile noastre. Cu modul nostru de a viețui. Pentru că ne-am coborât, așa cum spunea el, la Sfântul Mucenic Dion. Ce vreți ferocitate mai mare decât aceea din perioada persecuțiilor romane în primele trei secole? Ce vreți persecuții mai mai feroce decât această perioadă a secolului 20, cu două cataclizme devastatoare, primul război mondial și al doilea război mondial, în care oamenii s-au sfârtecat între ei cu o mânie de fiară, cu o ferocitate care depășește bietele animale nevinovate și în care Părintele Dumitru Stăniloae, la jumătatea secolului 20, răspunde, Doamne, unde este chipul lui Dumnezeu din acești oameni? Și insistă în Iisus Hristos sau restaurarea omului, cartea sa scrisă în perioada celui de-al doilea război mondial, insistă pe această durere pe care Mântuitorul lui Iisus Hristos o simte în vremea spintelor sale pătimiri. Această durere, durerea întregii lumi pe care o ia asupra sa, dar ne spune, fraților, nu vă descurajați, Răul nu poate să biruiască binele. Răul nu poate să biruiască iubirea și bunătatea lui Dumnezeu. Răul poate să meargă doar până la cruce. Și acolo pe cruce în care se încearcă bagjocurirea omului. E ce om. Pe crucea Golgotei se încearcă bagjocurirea omului aruncarea condiției umane într-o situație derizorie. La groapa de gunoi. Golgota, înainte era, locul acela era groapa de gunoi. Se încearcă aruncarea condiției umane în groapa de gunoi a istoriei. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi pune cruce. Și prin sângele său, prin zmerenia sa, prin puterea sa dumnezească de a primi în ființa sa, durerea unei lumi întregi. Durerea tuturor nevinovaților care suferă. Nevinovaților care sunt prigoniți pe nedrept. Durerea tuturor este asumată și se pune cruce. Și răul se pune o cruce pentru? pentru că după cruce vedem că în Evanghelie se vorbește despre înviere, se vorbește despre viață se vorbește despre împărăția ta pe care o împărăția sa pe care o gustă tâlharul de pe cruce spunând pomenește mă Doamne când vei veni într-o împărăția ta. Vă spun mie, după învierea Mântuitorului Isus Hristos, mărturisitorii creștini începând cu Sfântul Arhidiacul Ștefan, au puterea să ierte și să spună Doamne nu le-a lor păcatul acesta. După învierea Mântuitorului Iisus Hristos, mărturisitorii credinței creștine din ternițele comuniste, fie că vorbim de aiut, fie că vorbim de târguogna și alte și alte închisori în care s-a încercat distrugerea ființei intime a omului, vedem pe toți acești oameni sau pe unii care au depășit această condiție a durerii și a suferinței iertându-i pe toți. Îl vedem pe Părintele Gherasim Iscu, cel care, cel care, înainte de a trece la Domnul, cere tovareșilor săi din celulă să-l ducă la patul fostului său torționar, care omoruse oameni, care îl chinuise și pe el la canal. și îl mărturisește și îl împărțășește și repet acest lucru, pentru că e foarte important, ține de istoria noastră recentă, îl mărturisește, și îl împărtășește și când el totuși nu are încredere că Dumnezeu l-ar putea ierta, îi spune, pe dacă eu, care sunt neputincios, sunt păcătos și eu și toți creștinii te-am iertat, fii sigur că Dumnezeu te ia. Ce minunată este această stare în care nu mai vezi răutatea istoriei, în care ai depășit toate durerile și suferințele, în care ești cu fața spre lumina lui Hristos, în care îl simți că este împreună cu tine pe, via pe șantierul vieții tale, cum spune Nicolae Steiner, în care îl simți că te ia de mână și călătorește cu tine cum a călătorit Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament, dar de data aceasta călătoria Mântuitorului Iisus Hristos nu mai este o călătorie orizontală spre Ierusalim, ci este o călătorie care ne înalță, este o călătorie verticală și așezut de-a dreapta Tatălui. I -i și iarăși va veni. Această ședere de-a dreapta Tatălui, pe care un martir creștin, pe când Sfântul Arhideaconă vede și spune Iată, vă deschise și pe Fiul Omului, șezând de-a dreapta Lui Dumnezeu, ca Fiul Omului, și în condiția aceasta umană. Iubiți credincioși, aceasta este împărăția care se deschide astăzi. Împărăție care, pe de o parte în care vedem tristețea Mântuitorului Iisus Hristos care intră în Ierusalim, dar vede de departe îndărjirea totuși inimii omenești, vede de departe rea credință a cărturarilor și a fariseilor, vede de departe trădarea lui Iuda, vede de departe această condamnare pe nedrept scuiparea și batjocura la adresa condiției umane. Vede de departe răstignirea și chiar această batjocură pe care o vedem pe cruce când cineva spune Tu care dărând templu, templu și în trei zile zidești, mântuiește-te pe tine. Așadar, iubiții mei, aceasta este nădejdea noastră. Răul are un capăt. Moartea nu este fatală. Durerile, suferințele și toate celelalte... Nu mai sunt fatalități, ci sunt un prilej de apropiere de Dumnezeu. Sunt un prilej de smerenie, pentru că, din păcate, mă spune Nicolae Ștaingar, ține-mă, Doamne, de urechi, ca altfel te vând ca Iuda. Din păcate, ascultăm numai când ne ține de urechi. Când vedem că suntem neputincioși, atunci încercăm să căutăm un ajutor care este în afara noastră, dar care este în lăuntul nostru. Deci, din cioș această zi care deschide săptămâna patimilor. Pe de o parte, tristețea răutății, de care oamenii, din focate, s-au îmbolnăvit. Răutatea aceasta pe care o constatăm și noi astăzi. Nu vedeți colcă că e lumea noastră de răutate. Este suficient să ieși în cetate un pic, și să vezi pe străzi, peste tot, intoleranță, răutate, batjocură. Peste tot, tot ceea ce încearcă să fie nobil, trebuie batjocurit. Această descurajare. Așadar, iubiți credincioși, astăzi, intrăm în această săptămână a Sfintelor Pătimiri. Pe de o parte, cu durere, adică împreună pătimind cu Mântuitorul Iisus Hristos. Cum a fost noi în stare să trădăm iubirea lui Dumnezeu? Cum suntem noi în stare prin păcate și prin patime să îl bagjocorim pe Dumnezeu care se rășluiește într noi în chipul Său după care ne-a creat? Cum îndrăznim noi să ajungem la această condiție de ferocitate și de răutate față de seminii noștri? Pe de o parte această tristețe, pe de altă parte ce? Crucea este întotdeauna o reulată de învieră. Și Mântuitorul Iisus Hristos, spun părinții bisericii, când se apropie de ceva, în Dumnezeiești. Transformă crucea din instrument de bagjocură, prin sângele său o transformă în altar. În altar al înălțării, al înălțării spre Dumnezeu și în îmbrățișarea dumnezeiască a firii umane pe care o ridică de-a dreapta lui Dumnezeu transformă durerile și suferințele de la acest aspect al fatalității în prilej de smereni, de încredințare Dumnezeului celui viu, Dumnezeului celui adevărat. Să rugăm așadar pe Mântuitorul Iisus Hristos să le facă părtași acestui război nevăzut, pentru ca prin război nevăzut și înlăturând toată ura, răutatea, trădarea Toată această descurajare a lui Iuda să o transformăm în prilej de însoțire cu Dumnezeu, în prilej de apropiere de Dumnezeu, în prilej de gustare a acestui adevăr pe care îl mărturisim în noaptea pascală spunând unde ți este moarte, Bordul? Unde ți este iadul de bilința ta? am înviat Hristos și moarte nu mai este. Am înviat Hristos și moarte nu mai este. Și spunem noi, răstignit mă ieri împreună cu tine, astăzi mă împreună cu tine, îmi vin tu. Așa se ne ajută Dumnezeu. Amin. Recreia.